Террі Прачетт, Джинго. Ваймзу все крутив і вертів ту гуздику під збільшувальним склом. «Я бачу сліди від зубів», – сказав він. «Саме так, сер», – відповіла молодубко сама одна цілим судово-медичним відділом варти. «Схоже, хто чував її, як зубочистку». Ваймз відкинувся у кріслі. «Я б сказав, – почав він, – що в останній її торкався спаглявий чоловік приблизно зросту. У нього було кілька золотих зубів і борода» і дещо косе око, і шрами на лиці. Мав при собі чималеньку зброю, я би сказав, загнуту. А на голові в нього було те, що ми називаємо тюрбаном, бо рухався він надто повільно, як на борсука. Молодубка була вражена. Розслідування, як азартна грама, виваєм з боклавшого з Ключ до успіху наперед знати переможця. Дякую, капрале, запишіть цей опис і подбайте, будь ласка, щоб усі отримали по окопії. Його звати Ахмед, 71 година. «Бо значимо. А тоді підіть, трохи відпочиньте». Ваймс повернувся до моркви з англою, які забилися в крихітній кімнатчині і кивнув дівчині. Запах і провів мене аж до пристані, мовила вона. «А тоді? А тоді я його загубила, сер. Англі було ніяково. В мене не виникло жодних проблем на рибному ринку, сер, ані в кварталі м'ясників, а тоді він привів мене на ринок з прянощами». А, ясно. А після того слід загубився?» Певну міру, сер, слід розходився у 50 різних напрямках. Пробачте. Нічого не поробиш, Морко. Я зробив, як ви казали, сер, відстань від верхівки оперного театру до мішеней практично дорівнює відстані пострілу у принца. Я скористався таким самим луком, що й стрілець, сер. Ваймс здійняв пальця. Морква якусь мить витріщався, а тоді поволом мовив, як той, що ви знайшли біля нього. Гаразд, і... Це влучно стріл 5, виробництва фірми «Бурлі» та «Міцнорук», сер. Професійний лук. З мене не найкращий лучник, але я, принаймні, можу влучити з такої висоти, проте… Я розумію, до чого ти хилиш прибив його, Ваймс. Ти рослий хлопчина, Моркво. Наш покійний осіб мав руки, як у нобі. Я міг обхопити їх одною долоною. Саме так, сер, У лука сила натягу 100 фунтів. Сумніваюся, що він був у змозі навіть відтягнути тетиву. Не хотів би я бачити його потуги. Святі небеса, з такого лука, як цей, він хіба би собі в ногу міг поцілити. Між іншим, як гадаєте, вас там хтось бачив? Сумніваюся. Я стояв якраз між комонами і витяжками. Ваймс зітхнув. Капітане, думаю, навіть якби ви стріляли з підвалу опівночі, його світлість наступного ранку спитав би не затимно було? Він вийняв з кишені знімок, що вже добряче пом'явся. На ньому був зображений морква чи радше морквені рука та вухо, який біг у напрямку процесії, І серед людей із процесії, що озиралися на нього, було обличчя принца. І жодного натяку на Ахмеда 71 годину. Він був на званні вечері, чи не так? А потім усі юрмалися біля дверей, мінялися місцями, ставали одні одним на манті, бігали до вбиральні, наштовхувалися одні на одних. Він міг куди завгодно піти. «А як тільки ви підбігли до принца, він упав?» Зі стрілою в спині і лицем до вас? Саме так, сер, я в цьому переконаний. Звісно, довкола юрмались люди. Виходить, йому вистрілив у спину чоловік, який стояв лицем до нього, і ніяк не міг скористатися луком, з якого він не стріляв у нього з протилежного боку. Хтось постукав у вікно. Це Ринва, мовив, Ваймс не озираючись. Я послав його з дорученням. Ринва так до кінця і навлився в колектив. Справа не в тому, що він погано ладнав з людьми, він з ними майже не перетинався, хіба їх заносило вище, скажімо, ніж на другий поверх. Констебль Ринва вартував на дахах. Дуже повільно, якось він завітав на вечірку вартової вепру ночі і залив собі вуха підливку, щоб проявити готовність розважитись. Але Горгулі, будучи у приміщенні, ще й на першому поверсі починають дуже нервувати, і він невдовзі вилетів через димара, а сумне відлуння його дудки-пищалки ще всю ніч котилось поміж засніжених дахів. Зате Горгулі добре вартували і мали гарну пам'ять, а ще були дуже-дуже терпливі. Вам звідчинив вікно, рухаючись ривками ринва, Увіпхнувся всередину, а тоді хутко зібрався на краєчок ваймзового стола, зручно там умостившись. Ангва з морквою витріщалися на стрілу, яку її горгуля тримав у руці. «О, так тримати!» – похвалив його ваймз тим самим рівним голосом. ти її надибав ринво? «Ринва – пролопотів, вервечку гортанних звуків, притаманних лише тим, у кого замість рота круглий отвір». «У стіні на третьому поверсі крамнички на площі розбитих місяців», – переклав Морква. «Ешк», – додав Ринва, – «це менш половини відстані до площі Сатор, сер. Ясно мовив Ваймс, якийсь куцепердик намагається не тягнути цятиву важезного лука, і стріла летить, бо знакуди. «Дуже тобі дякую, Ринво, очікую на тижні ще голуба». кор? подякував Ринва і видріпався назад через вікно. «Дозвольте, сер. – запитала Ангва. Вона взяла у Ваймс за стрілу і, заплющивши очі, обережно її понюхала. «О, так, ось мовила вона. Стріла аж пропахла ним. «Дякую, Кабрале, що й треба було довести». Морква взяв стрілу в перевертня і критично її оглянув. «Хм, пір'я, павича і металевий наконечник, який купують аматори, бо вірять, що станеться диво, і вони почнуть краще стріляти. Яскрава цяцька!» «Так», – мовив Ваймс, – Моркво, Ангво, я доручаю цю справу вам. Сер, але я не розумію, мовив Морква, я Здається, ви казали, що розслідуванням займаються Фред і Знобі. Так, підтвердив Аймс, але ж сержант колони капрал Нобс розслідують, чому покійний осі намагався вбити принца. І знаєте що? Вони знайдуть безліч, зачіпок. Я це просто знаю. Нутрумчую. Але ж ми знаємо, що він не міг, хоча було Морква. Раде весело, урвав його Вемс. Не хочу, щоб ви заважали Фреде. Просто розпитуйте людей. Запитайте, в це я зробив думкана, чи й сідніку собоку, ці завжди тримають вухо гостро, чи в порадниць, або лілі добропори, чи в пана повзуна давненько його не було видно, але він помер, сер, повідомив морква. Що смердючий повзун коли? Минулого місяця, сер. На нього впав ліжковий каркас, але смерть, сер. Ніхто мені не сказав. «Вам було не до цього, сер, але ви докинули трохи грошей у конверт, з яким носився Фред, сер. Десять доларів, що відмітив, Фред було дуже щедро». Ваймс зітхнув. «Точно, конверти». Останнім часом Фред тільки те й робив, що розгулював з конвертами. То хтось помер, то якийсь товариш із варти втрапив у халепу, чи проводили лотерею, чи знову забракло грошей на чай, чи ще яке заплутане пояснення. Тож Ваймс без питань здавав гроші». Найпростіший спосіб. Старий смердючий повзунь. «Вам слід було про це сказати», – дорікнув він. «Ви тяжко працювали, сер. Може, маєте ще якісь вуличні новини, про які я не знаю, капітане? Наче не приватую, сер. Гаразд, що ж, дивіться, в який бік диме вітер, дуже уважно, і нікому не довіряйте». У моркви був схвальований вигляд. «М «Я ж можу довіряти Ангві, правда?» – запитав він. «Ну, звісно, ви і вам, імовірно». Мені так, вочевидь, це навіть не обху капралу молодубко. Вона може бути дуже корисною. Смішинці, так, звісно, можна довіряти. Сержанту Щебеню. Я завжди вважав, що йому можна довіряти. Щебінь. Так, він нобі, а йому я Морква. Здається, він не те мав на увазі, мов ланка, смикаючи його за руку. Морква занепав духом. Мені ніколи не омпонували, ну, знаєте, всякі непорядні витівки, пробубонів він. Жодних доповідей мови Ваймс вдячний за це маленьке помилування. Це неофіційне завдання. Але офіційно неофіційне. Якщо ви розумієте, про що я. Англа кивнула, морква й далі сидів як у воду опущений. Вона перевертень, думав Ваймс. Звісно, вона розуміє. Але і від людини, яка формально є гномом, очікується, що вона має уявлення про хитрощі. Просто слухайте, про що говорять на вулицях мови Ваймс. Вулицям усе відомо. Поговоріть зі сліпим Хю, боюся, що він упокоївся минулого місяця, мов морква. Хіба? Але ніхто мені не сказав. Здається, я надіслав вам телеграму, сер. Ваєм звинувато глибнув на свій захаращений стіл і станув плечима. Спокійно все вивчайте, копайте вглиби, нікому не майже нікому не довіряйте. Домовились тільки надійним людям. Ну жбо, відчиняйте, варта турбує. Капрал Нобс смикнув сержанта колона за рукав і прошепотів йому щось на вухо. «А, «Не варта, турбує!» Виправився колон, знову загрюкавши в двері. «Нічого пов'язаного з вартою. Ми звичайні цивільні, ясно?» Двері трохи відслонилися. Так, немов брязнув дрібними монетками, голосок. «Маємо до вас кілька запитань, добродійко». «Ви з варти?» – запитав голос. «Ні, здається, я тільки нопоя...» «Валий звідси, лягавий!» І двері з гуркотом захряснулись. «Ми точно в правильному місці, сержанте?» Гаррі Каштанчик казав, що бачив, як сюди заходив осі. «Ну ж, бо відчиніть!» На нас усі дивляться, сержанте, зауважив Нобі, По всій вулиці повідчиняли двері та вікна. «Не називай мене сержантом, коли ми у цивільному!» «Правду, кажеш, Фреде!» «Клич мене, колон завагався щодо свого статусу. Що ж, для тебе я Фредерік, Нобі. І вони хихотять фред е Ми не хочемо підняти всіх на вуха, Нобі. Правильно, фред рі І можеш кликати мене Сесіль. Дякую. Сесіль? Це моє ім'я. Холодно відповів Нобі. Ну, хай буде по-твоєму, мовив Колон. Просто не забувай, хто тут старший? Цивільний. Гаразд? Він знову загрюкав у двері. Ми чули ви здаєте кімнату, добродійко, прокричав він. «Геніально, Фредеріку!» – похвалив його Нобі. «Це було збіса геніально!» «Ну, я ж усе-таки сержант, правильно?» – прошепотів колон. «Ні». «Е, та, точно. Але ти, щоб не забував, ясно?» Двері миттю відчинилися. Лице жіночки, що стояло по той бік дверей, застигло в гримасі, яка не змінювалася руками, Її, немов, виліпили з масла, а тоді залишили на сонці. Але її волосся було непідвладне віку. Воно було дико рудої барви і збите на маківці страшною грозовою хмарою. «Кімната?» – так би зразу і сказали, – мовила вона. «Два долари в тиждень заборонено приносити тварин, готувати, водити девиць після шостої ранку. Якщо вони підходять, є ще тисячі охочих. Ви з цирку? У вас такий вигляд, ніби ви з цирку втекли». Все своє життя двоє чоловіків провели в уніформах. Єдиний костюм сержанта Колона був колись куплений у чоловіка на 13 кілограмів легшого і на 10 років молодшого, тож від того натягу на ньому аж тріщали гуцики. А цивільним одягом Нобі був обвішений дзвониками і стрічками костюм, якого він вдягав як провідний член Анкоморборгського товариства фольклорних танців і співів. За ними хвостиками вчепилась діт лашня, щоб побачити, де відбуватиметься вистава. Примітка автора. Ми почав колон і затнувся. Безсумнівно існувало ще чимало професій, крім поліцейських, але зараз йому нічого не спадало на думку. Актори закінчив Нобі, тоді з вас завдаток на тиждень вперед, уточнила жінка, і що без гидких чужоземних звичок це пристойний будинок. Додала вона всупереч наявним доказам. «Нам би спершу побачити кімнату», – попросив колон. «О, ви перебірливі, ге!» Вона повела їх нагору. Кімнатчина, яку так передчасно звільнив Осі, була невеличка і порожня. На прибитих до стіни їх гвістках висіло кілька одежин, а гора обгорток і пакетів з жирними плямами вказувала на те, що Осі був людиною, яка купляла харч на вулиці». «Чиї це речі?» – запитав сержант Колон. «О, його тут вже немає. Я попереджала його, що вижену. Якщо він не заплатить, я все викину до вашого заселення». «Ми самі повикидаємо», – пообіцяв сержант Колон. Покоперсавшись у Капшукові, він витягнув звідти кілька доларів. «Прошу, міс...» «Місіс Тринька». Представилась місіс Тринька. Вона скоса на них зиркнула. «Ви вдвох озоляєтесь? Чи як?» «Ні, я його охороняю», – сказав Колон, дружно до неї вишкірившись. А то немає відбою від жінок, яких аж притягує його сексуальний магнетизм. Мій сістринька строго зиркнула на шокованого Нобі і квапливо вийшла за двері. «На що ти це сказав?», – запитав Нобі. «Ми ж її позбулись, чи не так?» «Ти на мене наїхав. І не думай навіть заперечувати. Це тому, що я зараз переживаю емоційну, який там ж? Це всього лише жарт, Нобі. Всього лише жарт». Нобі зазирнув під возеньке ліжко. Ова вивкнув він і всякі емоційні, як їх там, як рукою зняло. Що таке, що таке? запитав Колон. Схоже на цілу колекцію луків та стріл. Нобі витягнув на світло ще один стосик, аби як надрукованих журналів. Тут є войну дачі, дивися. Зручні облогові машини. Колон гортав сторінку за сторінкою, з дуже схожими людьми, з дуже схожою зброєю, особистого знищення в руках. «Треба бути трохи того, щоб цілими днями таке читати», – сказав він. «Ага», – погодився Нобі. «Ой, не клади цей назад. Це серпневий випуск, якого в мене нема. Постривай, там ще якась скринька». Він виліз з-під ліжка, тягнучи за собою невеличку скриньку. Вона була на замку, але дешевий метал прогнувся, коли він випадково підважив кришку. Засяяли срібні монети, багато-прибагато багато монет. «Упс», – він пробупонів, – «у нас проблеми». «Це хапонські гроші!» – вигукнув Колон. «Буває люди замість півдолара, решти підсовують. Ось це, подиви, скільки кучерявих літер!» «Великі проблеми!» – мовив Нобі. «Ні-ні-ні, це зачіпка, яку ми знайшли під час ретельних пошуків», – заперечив сержант Колон. «Ми точно отримаємо відзнаку, коли пан Ваймс про це дізнається». «Як думаєш, скільки тут?» «Має бути на сотні сотні доларів», – відповів колон. «А для хапонця це чимало. В Хапонії на долар можна рік жити, як король». Не такі вже й ретельні були пошуки. Непевно про Рікнобі. Я тільки зосернув під ліжко. «Так, але це тому, що ти натренований», – запевнив його колон. Звичайний цивільний, про таке б навіть не подумав, правда? Ах, все починає набувати сенсу. «Хіба? нащо хапонцям платити йому гроші, щоб він убив хапонця?» запитав Нобі. Колон постукав себе з боку по носі. «Політика!» Прорік він. «А, політика!» сказав Нобі. «А, ну, політика!» «Ясно, політика!» «Ага, то нащо? от «От-от!» знову мовив Колон, постукавши з іншого боку. «Чо ти в носі колупаєшся, сержанте?» «Я по ньому стукаю!» строго відрубав Колон. «Це, щоб показати, що я в курсі в носі!» радісно виправив його Нобі. Це так у їхньому стилі – повертати якісь хитромудрі дільця, – сказав колон. «Платити нам, щоб ми вбили їх?» – запитав Нобі. «Розумієш, тут клоцають якесь гапонське цабе». А тоді вони надсилають злісну записку зі словами «Ви вбили наше велике цабе, ви – чужорідні сучі небожі, ми оголошуємо війну, ясно?» «Бездоганний привід». «Хіба потрібний привід для війни?» – спитав Нобі. «Тобто, кому він потрібний?» Хіба не можна просто сказати, у тебе купа грошей і земель. Зате в мене є велика шпага, так що давай ділися, бігом». «Я б так зробив», – мовив воєнний стратег Капрал Нубс. І то сказав би це вже після того, як напав. «Та, але це тому, що ти не тямиш у політиці», – мовив Колон. «Так більше ніхто не робить. Запам'ятай мої слова. Ця правда аж просякнута політикою. Саме тому стариваєм зручівки і мені. Можеш навіть не сумніватися. Політика». Юний морква він то молодець, але в таких делікатних політичних ситуаціях потрібна людина з житейським досвідом. Ти так файно розбираєшся у цьому несостуканні, – сказав Нобі, – а я щось не можу втрапити. Але він щось чув, якщо не носом, то тим маленьким органом, що ганяє його кров по всьому тілу. Щось було не так. Це в житті Нобі було не так, тож він дуже добре знав це відчуття. Він підняв очі на голі стіни, а тоді глянув униз на неотесаний паркет. «На підлозі є трохи піску», – зауважив він. «Значить, це ще одна зачіпка радісно мови в колон». «Тут побував хапонець. Крім піску, в Хапонії більше чорта немає. Він приніс його в сандалях». Нобі відчинив вікно, воно виходило на лек похилий дах. Хтось міг вилізти через нього, а потім чкурнути по черепиці у лабіринт коменів. Він міг залазити в кімнату через вікно і через нього ж вилазити, сержанте, він припустив. «Слушна думка, Нобі, запиши це!» Таємні змови і скрадання. Нобі зиркнув униз. Глянь, Фреде, за вікном лежить скло. Сержант колон підійшов до пошкодженого вікна. Одна із шибок була розбита, черепиця виблискувала склом. Це також може бути зачіпкою, а? з надією спитав нобі. Ще пак, відповів сержант Колон, бачиш, скло посипалось назовні. Всім відомо, що треба глядіти туди, де посипалось скло, гадаю, він просто перевіряв лук, з якого ненароком вилетіла стріла. Як розумно, сержанте, мовив Нобі, це аналізування пояснив колон. Недостатньо просто дивитися на речі Нобі, треба ще й мислити логічно. Сесель, сержанте, Фредерік, Сеселю, пішли. Здається, ми не працювали попрацювали стариваєм, схотів швидше отримати доповідь. Нобі визирнув із розбитого вікна. Дах опирався в торцеву стіну куди більшого складу. На якусь мить він спіймав себе на думці, що мислить не так логічно, але аргументував це тим, що він простий капрал і мислить як капрал, і його хід думок явно програє Сержанському, тож він тримав особисті думки при собі. Коли вони спустилися вниз, мій сістринька підозріло за ними пантрувала з ледь прочинених дверей в дальньому кінці коридору. Вочевиді, готова їх захряснути при першому ж натяку на сексуальний магнетизм. Я навіть не знаю, де той сексуальний магніт дістати про в нобі. А вона навіть не засміялася. Також ми обійшли лучні крамниці на вулиці вправних ремісників і показали іконограф чоловікові з фірми Бурлі Міцнорук, який підтвердив, що то він тобто покійний. О, Господи, уста Ваймса злегка заворушилися, коли його погляд знову ковзнув на початок сторінки. Також, крім хапонських грошей, можна стверджувати, що там був сам хапонець, наприклад, через пісок на підлозі. В нього досі був пісок у сандалях, пробубанів Ваймс. Святі небеса. Семе? Ваймс відірвався від читання. Твій суп охолоне, мовила леді Сибіл з іншого кінця столу. Ти вже п'ять хвилин тримаєш повну ложку супу. Пробачлюва. Що ти читаєш? Та так. Невеличкий шедеврик, відповів Ваймс, відсуваючи вбік доповідь Фреда колона. Цікаво, так? дещо кисло, запитала леді Сибіл. Ні з чим не зрівняється, мовив Ваймс. Єдине, чого вони не знайшли, це жменько фініків і верблюда під подушкою. Його шлюбний радар дещо за пізненням вловив холодок на другому кінці столу. «А Люба щось не так?» – запитав він. «Ти пам'ятаєш, Семе, коли ми востаннє вечеряли разом?» «У вівторок ба ні. Ми тоді були на званому обіді гільдії торговців, Семе. Ваймс поморщив брову, але ти теж набула, чи не так?» Ледь вловна зміна в атмосфері дому підказувала йому, що це не найкраща відповідь. «Послі чого ти звідки коли вилетів через ту справу з цирульником на Осяній вулиці?» Свіні Джонс, мовив Ваймс. Ну, а що він убивав людей, Сибіл? На його виправдання можна було сказати, що він не нароком, бо попросту не вмів голити. Але я переконана, тобі не обов'язково було іти. Охорона правопорядку робота цілодобова, Люба. Тільки для тебе. Твої констеблі відпрацьовують свої 10 годин і до побачення, а ти завжди працюєш. Це не добре для тебе. Ти цілими днями бігаєш туди-сюди, а коли я прокидаюся посеред ночі, подушка біля мене завжди холодна. В повітрі повисла багато крапка, привиди несказних слів. Дрібнички, думав Ваймс, з них починається війна. «Моїй роботі кінця краю немає, Сибіл», – сказав він якомога спокійніше. Роботи завжди було чимало, і чим більше варта, тим більше роботи ти не помічав. Ваймс кивнув, так було». Розклад чергувань, квитанції, записки, доповіді. Може, варта і не сильно впливала на місто, а от на кількість дерев – безсумнівно. Ти повинен делегувати, сказала леді Сивіл. Він те саме каже про Бупані Ваймс. Даруй. Думки в голос, Люба Ваймс відсунув документи в бік. Ось що я тобі скажу. Може, залишимо сьогодні вдома, запропонував він. У нас у вітальні гарно горить. Е, ні, саме, не горить. Що, юний фортрейт не запалив камінь? Райт був боєм, Вайм Загаткі не мав, що це офіційна посада слухи, але в обоязки бої входило розпалювати камін, мити в допомагати садівнику і перебирати на себе вину. «Він подався барабанників, полк герцога Еорльського», – сказала леді Сивіл. «І він туди ж. А здавався таким кмітливим хлопцем, хіба він не замалений для цього?» Він сказав, що прибреше про свій вік. «То заодно хай набреше про свій музичний дар». «Я чув, як він свистить!» Ваймс струснув головою. «Що спонукало його втнути подібну дурницю?» «Сподівається вразити дівчат уніформою!» Сибіл ніжно йому усміхнулася. Ідея провести вечір вдома раптом видалась дуже привабливою. «Що ж знайти дрова, справа нехитра, прорік Ваймс, а тоді ми замкнемо двері, одні з вищезгаданих дверей задрижали від несамовитого грюкання». Ваймс спіймав на собі погляд Сибіл – «Та йди вже, відчиняй двері!» – зітхнула вона і сіла. Всередину увійшла страшенно захекана капрал Молодубко. «Вам треба поспішити, сер, на цей раз це вбивство!» Ваймс безпорадно глипнув на дружину. «Звісно, тобі треба йти», – сказала вона. Ангва розчистувалась перед зеркалом. «Мені це не подобається», – сказав Морква. «Така поведінка неприпустима». Вона погладила його по плечі. «Не переймайся», – сказала вона. Вам усе пояснив, а ти поводишся так, ніби ми робимо щось погане». «Мені подобається бути вартовим, – мовив Морква, – все ще з трауром у голосі. Потрібно носити уніформу, бо якщо не носити уніформу, це ніби шпигувати за людьми. Він знає, що я думаю з цього приводу». Ангва глянула на його коротеньке руде волосся і чесні вуха. «Я стільки роботи зняв з його пліч», – вів далі Морква. «Йому тепер взагалі не треба патрулювати, але він однаково намагається робити все сам». «Можливо, він не хоче, щоб ти був аж такий послужливий», – припустила Ангва, якомога тактовніше. «Та й не молодіє він. Я пробував йому на це натякнути, як мило з того боку. Я ніколи не був під прикриттям». «Тебе і так добуття не прикрити», – мовила Ангва, накидаючи на себе пальто. Яке полегшення було – скинути лати. А ось моркву так легко не замаскуєш. Зріз, вуха, полум'яне волосся, вираз мускулястої добросердності. Якщо задуматися, бо в кулака завжди під прикриттям, – зауважив морква. Дякую, морква, ти маєш цілковиту рацію. Мені просто некомфортно жити в брехні. Спробуй милю пройти на цих лапах. Перепрошую. А, нічого. Син горів, Фаджаніль, дуже сердився. Він сам не знав, чому – його багато що злило, найбільша вогняна бомба минулої ночі. І слова, які він чув на вулиці. Сьогодні вранці він посварився з батьком через доставку їжі до штабу варти. Вони виступали офіційною частиною міста. Носили ці дурнуваті жетони, мали уніформи. Його багато що сертило, зокрема те, що йому тринадцять. Тож, коло о дев'ятій вечора, поки батько випікав хліб, двері їхньої крамниці з гуркотом розчахнулися і всередину увірвався якийсь тип. Дженіль витягнув з-під прилавка старезний батьковий арбалет і, поцілившись кудись в область серця, натиснув на спусковий гачок.